Ba, ilasarte horian, aspaldian aseguillen, auzolanean, ikuste gero elako beharrezkoa, euskarazbiziala izateko, ba, herrian, ba... Tokiez berdinetan, Euskaraz bizializatea, adibidez koruare ingenun, Euskaraz. Xume ladrizena, xume lazarteoria, xumea lagaren lako, eta anongi pasatzen dugu kantari, laro eban lagun, baino antzerkia eta dantza egiteko ere, bakukuk taldea sortu sortuzan, eta literatur tur txekora tortzen zego, usual berdin jabetero, eta batukadaregitan Euskaraz, eta bakizu iparmartxan nola egiten dan bastoiak hartuta, tipitapa, tipitapa, hori ere Euskaraz egiteko talde bat sortuz lan, eta beraz ba horari gara mila pertsona tigora astero astero euskaraz bizitzen amesten eta gozatzen Beraz, posible da, porrotx? Posible da eta beharrezkoa da zen mundu hau oso itxuzi dago azken aldiontana inbeste gerra eta refusiatu itxazotan alduta eta inbeste fobia nire bonagetan zidatzen fobia, tamofobia eta xenofobia eta bazterketak eta esati da Euskaratik eta berea bezalakoa diren hizkuntzetatik, gure txikitasunetik, ez bakarrik euskara mintzatzen garela, balore eder ederrak zabaltzen ditugula, errezago bat egiten dugulako gure txikia direnekin, horregatik, bamonak esaten du. Beste ekonomia bat eta lurrarekiko maitasuna, ekologia eta elkartasuna Eta bezkidetzaan eskak mutiak eta denak elkarrekin parez pare elkarrekin hori di egin daiteke ere euskaraz errezago. Jende asko esaten du iparraldean zaia dela, zaia dela jende animatzea hendaian e, apostoari heldu diote, beste herri batzuetan ere bai zuze esango zenieke aski erdaldunak diren herrio hoi. Nol esan du hori iparraldean zaia dela, Baina zate eta bakearen pedagogiaren, jorlazaren, euskeraren eta irriaren artizagoak, guak. Zuek trenaren lokomotoran, aurri aurrian, tiraka euskal herri horsoari. Zuek begira gaude, zuekin egiten dugu taupa taupa, zuekin sentitu eta bizigara. Iparra lehan, inoiz baino, be, izango zerete, ahobiziak eta beharri prestak, maita zunetik Euskara emanez eta jasos. Eskerrik asko, porrot. Eskerrik asko, pila-pila, patata, tortilla, poro patata, papilla, eta maite zaituztegu. Bi Biba eharkia e earkia izatea eta, haupa Euskali riat, haupa, Euskal Herriko inparrazleat, haupa, Euskaren artizauak. Iuhu!